nici că voi să te înspăimânt, cum veniră se făcură toți o apă și un pământ. Te falești că înainte-ți răsturnat ai val, vârtej, oștilele leite în sale de împărați și de vitej. Tu te lauzi că apusul înainte-ți s-a pus. Ce-i pe ei în luptă? Ce-au voit acel a pus? Laurii voiau să-i smulgă-te pe fruntea ta de fier A credinței biruințe că orice cavaler. Eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul, Și de aceea tot ce mișcă în țara asta, râul, ramul, mi prieten numai mie, iar ție dușman este. Dușmănit vei fi de toate fără a prinde chiar de veste. N-ave moști, dar iubirea de moșie e un zid Care nu se înfiorează de-a ta faimă, Baiazid. Și abia plecă bătrânul. Ce mai freamăt, ce mai zbucium, Coturul clocotit de zgomot și de arme și de bucium, iar la poala lui cea verde mii de capete pletoasă, Mii de coifuri lucitoare ies din umbra întunecoasă. Călăriții umplu câmpul și roiți după un semn, și în cailor să-l bate și bat cu scările de lemn, Pe copii te iau în fugă fața negrului pământ, Lănși lungi în soare, arcuri se întind în vânt, Și ca nouri de aramă și ca ropotul de grinden Orizontul întunecându-l vin săgeze pretutindeni, văjind ca vijelia și ca plestetul de ploaie, Urlă câmpul și de tropo și de strigă de bătaie în dar striga împăratul ca și leul în turbare, Umbra morții se întinde tot mai mare și mai mare, În zatar flamura verde o ridică înspre oaste, Căci cuprinsei de pieire și în față și în coaste, Căci în și și lungi de bătălie, Cad asabi, ca și pâlcuri risipite pe câmpie, În că cădeau pedestri, colocai se răsoarnă, Cad săgețile în valuri care șuieră, se toarnă, Îți lovind în față, în spate, ca și crivaciul și cerul, pe pământul lor li se pare că se năruie tot cerul. Mircea însuși mână în luptă, vigilia îngrozitoare, Care vine, vine, vine! Calcă totul în picioare. Durduind, soseau călării, Ca un zid înalt de suliți, Printre cetele păgâne, trec și large uliți. Risipite se împrăștie a dușmanilor și raguri, Și gonim uitoare tot veneau, a țării, steaguri. Ca potop ce prepădește, ca o mare turburată, pe suncească gânătatea, e ca pleava vânturată, Acea grâng din oțelită înspre dunăre română, Iar în urma lor se întinde falnic armia română. Pe când oastea se așează, iată soarele apune, Voind creștetele în alte ale țării să încunune cu un de biruință. Fulger lung încremenit Mărginește munții negri În întregul asfințit, În cei zvorosc din veacuri Stele una câte una, Iar din neguri dintre codrii tremurând, Sarată luna, Doamna mărilor şi-a nopţii, Varsă liniște și somn. Lângă cortui, Unul dintre fii falnicului domn, Sta zâmbind o amintire Pe genunchi, scrind o carte, S-o trimiță dragei sale De la arge mai departe. De din vale de rovine, Grăim, Doamnă, către tine, Nu din gură, ci din carte, Că nu ești așa departe. Te-am rugat, mării rugat, Să-mi trimiți prin cineva cei mai mândru în valea ta, Codru cu poienele, ochii,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 Sărut, doamnă, frumos.